Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm brejt i falet dhe udhëzojm kërkojm sallavat dhe selamet për sëndit më të mirë me pejgamberin e fundit, pushtarin e njerëzimit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, besojtë të besdik. Familjet e të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyra vetëmira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar gëzoj, do të vazhdojmë në ciklin që s'e ne kemi filluar në ditën e shtunë, mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit, subhajnë e hu, vëtë e alë. Si gjithdo parahyrje, në gjithdo e emra që të së në kemi marë, para se të vazhdojme e emra në rritë së në kemi përgadit për të folë rrëti, një gjithashtu premis apo parahyrje për rëndësine si imit e emra dhe cilësive të Zotit të barek e vëtë e alë. Sido mos, në kohën të se më përjetojme lezër, koha e shpejtsis dhe dinamikës koha e ekspozimit para një grumbullit madhë të gjërave, njëri ju nuk kota katë atësa i ekspozohet sot gjërave. Në më thonë, nëse neve bojnë një krahësim në mes histori se kaluar dhe ajot të sodit, në da vërim se ekspozimi para gjërave është i pakrahësushë. Në më thonë, njëri ju sot ekspozohet para shumë informatave, para shumë e, doxjinave, para shumë fotografive, para shumë videove, filma, dokumentarëve e kështu me radhë. Pra ka shumë surrë pamje të sot i ekspozon atij. Dhe ta kati njeriu, nuk është i përgatitur për këtë dozë të madhe të të dëgjimit dhe dhe shikimit. Do të isha në kohat e hershme s'ka qenë kjo. Por njeriu ka marrë për informatave shumë më pak. Ka marrë për fjalë shumë më pak. Sot për shembull çdo studime që orvaton për ti kufizuat dhe për ti bën një lloj numërimi se sa fjalë njeriu dëgon ditë sot. Do s'e ka dëgjuar për shembo para 10 viteve apo para 20 viteve. Sa fjalë për shembull i dalin përpara sot atij pa dëshirën e tij, siç është në Facebooku, rrjetet e ndryshme sociale eksumrat. Këtë kjo ndikon në çejën e njeriu. Këtë kjo ndikon në çejën e njeriu. Për shembull, për ta para fruta. Nëse njeriu Asha një kafshë të mbytur apo diçka e cila është therr apo mbyt, apo njëri. Pamja e tij, nëse bëhesh më oz duke i dalë gjaku vekëse më rad, do të ndikohet tek. Apo nëse është hap për ditë, do të ndikohet edhe më shumë. A ndaj pamë që na i morna, ndikojnë ato. Për shembull, njeriu kur kalon pranë beturinave, apo e mbyll hundën, e mundohet sa më shpejt me kalun, nga se ndikon në ajo. Nëse është një lule të mitë, Një lumtëmir, lum një ditë e mirë ndikon apo çdo send çka e sheh njeriu dhe dëgjon ajo ndikon. Dorasa sot Gëzëm neve jemi të ekspozuar para pamjeve të cilat s'kem mundësi mi u bë ba, ball. Dhe kitë kjo Gëzëm neve na e bën edhe më të nevojshme që ta mësojmë na zotin ton te baraka e vete ala. Dhe strehohemi tek ai. Andaj sot i gjem Gëzëm ndonjë se ka një stres të të domon të nivelo që s'është pak kur ndonjë. Për shtypjeve, për shembull sot bota, domthonjë një 1 dekadë, katra apo pesë dekadë, diku pas 20 vite, vuan nga shtypja e gjaku. Vuan nga sheqerrat, vuan nga çrregullimi i organizmit. Dhe kjo vëllazë nuk është rastsi, që nuk është rastsi. Ndërsa dietatë e muslimanëve kur flasin për smundjet, të gjitha i kthejnë tek ha, tek ushimi, ndërsa sot ushimi vëllazë tek kalon nevojën. Sot njerëzit flasin për ushimin aspektin e luksit. Sot ata kanë laramani të, të, të, të ushimeve dhe, dhe pijede E tëra, që ka duhet neve të preceptuar në vezër Cemi të ekspozuar ava para shumë gjërave të satë neve në lëndojnë A të ti përshimu sot sa njëri ju përshimu Thot vesh të këshirë një tupë Nuk këmë interesuar më vesh të shikoj Para filmave të ndryshme, humorave të ndryshme e Gjërave të kota, njësës e dalin flasin, lajmeve Sa lajme në vezër sot na e, e, e marrin Ado ti, sheh, për shembull se njëri, për shembull, kur don me nzon ditën apo, çdo si të mos të, të, të mirë me lajme, për shembull para 3 muajve ka thonë diçka, sot e thot kë të kundërtnë, sikur më fol për një tjetër njeri. Po për shembull ka mundësi para 3 muajve ka shkruar diçka, sot shkruan domoshta sabudall ai është, për shembull, Filani çka thot kështu, e që para 3 muajve i bie i njëjti. Po kë i thot vetes para 3 muajve sabudall u ka thot kështu. Po ti, kë të thëlla ze për çka ndo? Nga se njëri është i ekspozuar barra lajmeve. Ja për shemb një një shembull thjesht. Sot për shembull korona, Covid apo, ja, pseu dhe gjeni njeriu në mëngjes s'ka mi trajtim, ndreqni trajtim, nikindini trajtim para se më vlet në trajtim. Çohen saba pas ka tot korona. Ka aksham më thot loja janë këto. Nesër saba prapë ndron. Dhe kjo vështë nuk mos mendoi dikush se ju ndodhni me njerëz të thjesht, ju ndodh njerëz të mloj vëllazë. Hoxhallar, dietarë, analista, të cilët nuk din, nuk din më von shpjegim, nuk ka çështë e lehtë kjo se sepse janë një grumbull informatave s'mundësh mi rendit. Don janë për ditë bombardohsh dhe sulmohesh dhe zbrazot mbi ti, shkarkohet mbi ti një grumbull i madh informatave dhe diski mund si mi mbledh atë. E kjo çfar çfarë bën dhëza që duhet besimtari me ushtrehu në kalë, në fortifikata, në strehore të mbyllur siç janë libri Zotit, i Zotit, sunete pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem eksumara. Adaj hadithin që kanë zhëri ma mushtimi Nga pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallam Ka thënë aleyhi salatu sallam Para kiametit Do ndodhin që dira Vësë të janë hadithet e kiametit Shikoni këtë fjali Qëkurt për mblevë se pengamberi tonë Sallallahu aleyhi sallam Hadithin së nësaj muslim Ka thënë aleyhi salatu sallam Adit, pro para kiametit Para një ko, që ajtojnë në akhiru zaman Zaman i fundit Ka thënë, zhjohët më nëgjes njeri ju besimtaon. Jusë bihu mu'minen, qohën saba besimtar, wa jumësi kërë firën, dhe eza akshami që firën. Pas të eka thonë, wa jumësi mu'minen, eza akshami ndoshtë të besimtar, tjetërin e qohët kërë firën. Apo? Jebi udine hubi aradhin minët dunja. E shetë fejen për diçkan nga, nga kjo botë. Djetarën zekur e kanë morë këtë adhidhë me studiu e kanë kështë nga shumë anë. Sepse pejgamberi sa më ka prurë, por si koha e fundit kam ukon, domthon si shenjë e tyrese kam ukon rrotullim i madh. Çfarë rrotullimi? Çfarë rrotullimi? Sabah me tëra mendime, na ka shumë tëra mendime. Ditë tjetër, na ka shumë tëra mendime, sabah tëra mendime. Këç çka argumenton Allahu? Përse um dietar kanë dhënë? Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam kur ka folur për sahabët e vet, apo për kohën e vet, Nuk ka përmenjën se natën përshimot bërë polemika Ka ndryshim të mendimeve Pse se sahabat dhe zërë Në kone herqme Jo vetë sahabat muslimat edhe kafirat Natën kanë flet Natën lufës kanë bërë Ra kanë bërë në lufë natën Pse pëse ka cien natyra e njerëzve Ditën qatë bashkë banditën Për johën së ndoët do të ndrojën kohra Njerëzës në kanë menetë rahatë dhe natën Shumë të natën dë gjonë diqka dhe Ditën dhe gjëndë diska teterë, dhe monë, nata dhe dita ka me qenë objekt nëndryshim të mendimësh. Dhe sasa avë përshemë, mëlla po, korat e vjetra, që kanë bëhë njërzit kanë bëhë ditën. Ma dje dhe, dhe frejkë, ndoshta para disa viteve në korat ku njërzit kanë qenë në komunizëm, ka qenë dita e cila është diskutu, dhe monë, pavarësi që ka është diskutu, diskutu ditën. Dhe natën kanë flejtë kitë njërzit, sot e kunder të avdezit, sot si sabat si pa pandal ko diskutim diskutim andaj gjenieri son da e, e pjesë në anën parse e parsë e parsë tjetrën sa dengojni në një burim lajmash nëse ngon në një burim tjetër lajmash kit kjo tollovi zot e ban muslimanin më ustrequt e Zotit te barekewet ala dhe më kërku mbrojtje shumë për Allahu te barekewet ala çe ta ruajn imanin e tina nuk ka kapital më të madh te cilin e ruajn besimtarit se safaja e tij sepse po për vlasin rezultata nese sot kemi kët emër e kemi emrin Allahu ilall hafiz Eti li ruaj. E çka ruajm? Na. Çka ti çka ti lutem i Zotit neve me na ruajt. Për shembull sonje kando ju shumë pëgjera me ruajt. Për shembull ka oçi u pesh, për shembull bota, një bot para civilizimeve me ruajt livini shpresës. Atë nas, esfrenimi dhe do çroditja pas epseve, bota tjetër për shembull andaj dëshiron me ruajt kapitale, apo bankat. Një bot tjetër do me ruajt që naftën. Një botë tjetër përshemë do në merujt një pjesë tjetër të, të kulturave të nërishme tësat i kanë ata Pro, Njerëzit rujnë shumë në gjëra bëzër. Kanë merujt me shumë në gjëra Besimtari cilin e ka kapitalin mësë shumë di që i do merujt Për nëse tuhet zjedat që kjo për do me hupa që kjo Cilin do me e zjedat Ne e vdhezër nëse i qesmi punët e tona në tavullin E vetë mja gjët e cilin zdojna me hup asni dakik Nëse na rezikohet kjo dhe kjo Imani është gjoya më e madhe që të të sem duhet me ruajt. Nëse vjen buka dhe imani, më zgjedh imani. Nëse vjen komoditeti dhe imani, më zgjedh imani. Nëse vjen gjithçka, dhe imani do të më zgjidhë imani dhe me lanë shka, se, se më lënd gjithçka, se siç kapitali më i madh. Ëndër të isha njerëz që kur e vendosin diçka të shenjtë apo çmushme, gjithçka bën për me ruajt. Për çmoshiko sot ndonya në botë zot. Ndodhin luftra për plusje apo për çka për shembun për mbrojt një kapital për mbrojt për shembun një deti e ka një shtet në deti dhe është i gatshëm me ispallkit dënyas lufte për mbrojt detin apo e ka burzimun një burim e, rezervë naftë ose kështu shpal kitë, luft, me rad i ispallkit dënyas lufte për mbrojt çfarë e bësin dari vlezon nuk ka diçka që e ruan me tër çenin e vet dhe nuk ka diçka më i frigum për diçka sesa besimin po humbi lidhjen me Zotin, tjera s'kan kuptim mo. Nuk ka ngjyrë mo, s'kan shije mo. Ata jesin pa t pa t pa vlerëshme. Andaj, sot e kemi me rinë e Zotit e bardhë që u talla një emër shumë të çmueshëm, shumë të nevojshëm për besimtarin, sidomos në këtë kohëze, ku thash po ekspozojemi domthon një lloj ë uh, rufëje të lajmeve. Një lloj goditje të pa numër të informatave. Veç shokët tuaj që i kin Facebook-un me me me çmend çështë njerëzore po shhem apo gjëra ndryshme e ku jesi vë sa po shhemu ku jesi po shhemu çështja e lidhjes me Zotin çështja me Zotin përmendi Allahut e kësaj herë prandaj po shhemun në këtë kod dinamikut mi thon diku çu fali ka dalë dhirrë çat namaz e gjeni sigur s'ka ndaktun se jam tumor me anaj e gjeni ke dinamikë se si, nuk mundet të më çetçu është edhe dhik në çka e kanë besimtarët e vën shpejt subhanallahu subhanallahu se s'ka vakt le do të më çit në facebookin me këshillshakat e Kjo varsi, vëllazë, është shumë e rrezikshme. Kjo varsi, au shumë varsi, çikjo varsi, çka ja keni për këto gjëra, gradualisht duhet me zhvendosë te imani, te Kur'anit. O duhet njeriu me një varsi, sikurq kur të shlom buka për Kur'anin, për hadithin, për për raportin me Zotin tonte bareke وتعالى. Andaj vëllazë, këto tollovira, këto çrregullime sa të punë dolën në dhunja, nuk nuk na ndodhen veç neve. Këto globet i ndodh. Kjo vëllazë besitarin duhet ta orienton drejt strehimit lutjes drejt uallallahu që Zoti më ndihmot imanin, më ndihmot islamin dhe mos më më ndodh një çrregullim te ran imon. Sepse sot njerzit e gjejnë vëllazë, sabah i ka tamam, më së helat, nuk shaq me ta këshysh, nuk i di çka fol. Edhe njëri për shembull ka mësua Kur'an dhe hadith, dhe de del për shembull nesë fol xera tëse për shembull quhen nga çrregullimet më, më thëmloja, zdinë qka fle, të mëdha, skizofreni, s'din çka flet, e kështu me radhë. Atëna lutj me Allahun te bareke tualla, që Allahu ti mban zemrat tona me i m'mor, ti ruan zemrat tona me i m'mor nga se koha, koha është kohë strigash, kohë e rrezikshme. Qish ka dhan sallallahu alaihi wasallam se gjithmonë kush kon koha ka, kiameti vjen keç e mëkeç. Jo që ston këto ka marrë ardhe ardhmja e mira e paqja e lumturia. Jo jo, lë, lumturia dhe zërasht Naxirad, në nosaqet duño, oys duqeshku ato po bom makets. La husbi Allahu te Allahu te musliman, gjithë qi janë. Uh, emri rallës, dozë, e kemi një emër i cili vjen Kur'an në dy forma, pra janë dy emrat sa do të marrim dhe tham se çdo emër i cili do të von vjen Kur'an me dy trajta, do është një një rraj, një ta shkronja, ne do ta marrim për një për një ligjrat. Sigur që e murmurim në ligjratën e fundit, Emren Allahu el Ali. Apo dhe emrin Emren Allahu te bareke ve taala el A'la. Subhana Rabbiel A'la dhe emurëm emrën Allahu të barëke Al-Muta'al Në këtë tri emra janë një emrë i Zotin Gjelle Gjellalu i cili ka për qëllim Lartë madhrim Dhe lartësimin e Zotin të barëke Emrë i radhës Dikon me radhës Kemi arrijë dikon 4-4 Apo 4-5 vërsesh prej Youtubeja edin më mirë E ka registrua Po si do qohë Emrë i radhës është El-Hafid El-Hafidh Aspektin e gjesor zot gjitemi shumë nga sa është i qartë. Hafizna e përdorna në gjuhën tonë, hafiz. Hafiz Kur'anin për shembull. Kjo është emri i Zotit te barekehu ata që të flasim sot, por jo hafuzi Kur'anit. Por sa për ta kuptuar se çfarë është për të lënë me emrin? Hafiz. Fjala hafiz vjen nga shkronjat ha fe ela va. Secilat aludojnë për ruajtje. Ruajtje, për shembull. Kjo gotë, i thëjna përshemun, jahfadhul me Që kjo gotë, e ruan kanë ujn Apo Gjdo senë, qka e rumë në diqka Quat, apo, ruajtës Mirë për një në arabe, kër vjen vjallat hivë E ka për qëllim ruajtën me gjith nevoja dhe kualitetin qka e ka Apo, përshemun, nëse ti e ki një uj, një uj me një gotë Apo një, një, një loj ushimi, apo një loj pijen Dhe e vendosë me një gotë tjetër Nëse kjo gotë atë tjetër Ja ka ndru cilësi, ja ka prish e realitetin Si ja ka rrujt të modonat e, Nivelin, standart në që e ka posaj uj Së quët që ke gotë se e ka rrujt E ka rrujt lëndën Por e ka prish A da nuk quët hev Nërsa fjala hev Quët përshemën kur te e rruin Një diçka duke mos ja prish Qashtu që shumë? A da e përshemën kërën hafizi kurani Pse që shë ka morë kurani sprekate. Që është office? Si threkës office? Apo ana për çhemon kur e kanë mësua ulemat e parë hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nëse për çhemon një njeri ka mësua hadith, ka mësua hadith. Dhe në një periudhë të jetës së tij u kanë përzien. Ka ndodhej as. Dhe fjalë mendon tani ku jemi te kjo bombardimi informatave. Ka ndodhej dikujt na prej ulemave kur aplaq nga numri i madh i hadithe që e ka pasur, nuk ka shërgullu ka shëgulu. Porsemo. E ka marrni hadith pe zona, pini Hoxhës, pasaj pini Hoxhës, pasaj pini Hoxhës teatrit. E tani kur i ka kaqazuon dënë har, kur o plak ose o lodh kështu me radh, ju ka porezia. Ti që hadithin e na mora pikti Hoxhës, a pikti teatrit. Apo sigurisht që ndonjërzot, se dive kum budi kundars. Nuk e ka mego, vegjme. E nëse ndodhëzër me hadithe mu të porezi, para me nosot nat çka morna. Sa huazojë na. Andoj sa është të nësishme Këtë bot Këtë zaman me rujt Me të rëshmërin e pastër Që me pasit i shka Të pastër Do më dhonë Kure ka mësua aditin Për para Nëse një hoqës ju ka të lovit Dhe se ka dit Saksish që shka than Por shemë u pinga me sam Dhe këtë hadit Se ka nda pi tjetëri Ja kanë në hafës, ka nëmor emë në hafëz Sja ka nda me emë në hafëz Dhe kujtja ka nda me emë në hafëz Që më hafëz i hadithi, Me ndarin më të hol E ka ditë se që kja ditë Vjen piches a jone Që kja ditë vjen piches a jone Kjo i dop, kjo i sak Kjo pak ma dherejqë e së kjo Nësi i ka ditë me prezitet i ka thonë hafiz Pse qështë e kemore e ke ruyt Përshemën dhe kje imam Ahmetin I thuj el hafiz Hafiz Pse hafiz Sa i qështë e ka mor e ka ruyt Përshemën I ka transmituet Përshemën e kemi përmenë Se i ka ditë përmenës një milion hafizhe Përshimë, tazojmë, hadithi 300.000 Apo, 300.000 Apo, 322 Sy ka përzi me hadithin 100.000 Dhe dhe, kur nga të rohën, këto është mesel e madhe A dhe është e, Dhunti e zotit me rujtë hadithin e pengamberit Salallahu aleyhi A, Apo, përshimë, dhe kemi më në Bukharijun E thënë hafil Pse? Pse hafil Se pse e rungë, që që ka morë, e ka përcia Apo e kemi, përshimë, dhe buhur e rëmë Hafizin bat ma të sahabë I cili qështë e ka ndëgjuh për ingamberin së sellem A dhe kër i kanë thonë disa pisa vë ja o, o e bora jo Shumë atithi të kallëzohet Ka thënë valaj që këmë dëgjuh e në të kallëzohet Si të dëni mërë, si të dëni mësë i mërë A ma qështë e komë nije Jam të kallëzohet nga për ingamberin jonë sallallahu aleyhi ve sellem Ndo ma thonë eh, Rezumeja Në gjuhën arabe Hiv Hafiv Hafiv I thojnë dikujna Kë e mërë dhe zër Ka orë në Kur'an Disar Ka orë në surën hud A i wezer, disa, would, 57, të 57 Dhe Allah u të barek e vëtala In në rabbi ala kulli shëj in Hafidh Dhe këtu kër i kemi dhe emra Hafidh edhe Hafidh Cila ma ma ma me madhe? Hafidh apo Hafidh Ne e përmendëm kushe ka mojt men Kër të vjen në emrë me wadh Apo me Je a gjithmon ma i ma se sa me elif Për që e mërë E kje E, gafir edhe gafur Cëllë e më imatë gafur Apo E ki përshemur Alim edhe alim Cëllë e më imatë alim Sepse vjen me zgatëse Apo Tani e keni hafidh edhe hafidh Cëllë e më imatë hafidh Adhen kur anë ka orë më shpesh hafidh Sepse është më gjithë, gjithë përpshemës për Thetë Allahu të bare kjo e tjala In në rabbi alla kullishejn hafidh Vërtejt zoti jam në gjune pingamberve Në gjdo se ndë ruan qdo se eruan ka orë në surën sebe ajeti njëzët e njëtë të Allahu të barëke vëtëra wa, wa rabbuke ala kulli shenjën hafidh dhe zotë i jëtë qdo se ndë eruan qdo se ndë eruan qdo se ndë eruan qdo se të Allahu të barëke vëtëra në surën e shura ajeti 6 atat të cilat adhëlojnë dikët tjetër përveç Allahu atat të cilat kanë me që tjerë të cilat i dojnë dhe i adhëlojnë përveç Allahu Allahu hafidhun Allahu kam jarrujtë në akiretë ata Njënje ka drudi kam të të të përës Allahot Allahu jarru që të vejpra jote Shirkujot Kjo është pasuja jote Jarru në zote jonë të bareke Vëtë alë Gjithashtu ka ardhë El Hafidh Mesurën Jusuf Ajeti Gjezet e 4 Fëtë Allahu të bareke vëtë alë Fë Allahu khayru hafidhan Vë hua arhamu arrahimin Allahu është mëj miri ruajtës Mëj miri ruajtës është Allahu të bareke vëtë alë D i të mëshishës më dhe gjithashtu ka ardhë në surën e higjër në një form tjetër dhe këtë ajet të gjithet dim ajet i nantë i surës e higjër i surës e pas më dhjet dhe dhe Allahu të, të barë kjo vëtjala inna nahënë në zëllën dhikra vë inna lehu le hafi dhun ne kemi zbitë Kur'anin dhe ne e ruaj më dhun këtu ka ardhë ne jemi ruaj tës të, të ti hafi dhun është Nëmonë, me përkëti bukë falisht i vje Ne jemi hafizat e ti E Allahu kur fol Ne jena hafizat e ti Kush janë këto shumë Djetarë kanë thonë Allahu kur ka thonë ne e ruaj më Kur'anin Apo ne jemi ruaj të si të ti Shumës Kanë thonë djetarët këto e ka përshëndim Se aj e ruaj në përmjet hafizat Dhe monë, Allahu bën hafiza Dhe se bepë dhe sëtë e ruaj më Kur'anin Dhe kjo është prej holsi se Kur'anit. Për shembull, a ne dimë se Kur'ani dhe Zoti e ka lu Zoti apo? Po, nga ço rujtje e Zotit, a e dimë se bëhet çka rujt? E dimë. E ka lu për shembull Ebubakër Siddiku kë në arm plakë. Në në në për shembull e ka rujt në lëkura të kafshëve, në për uh, gjethet palmove, kështu edhe kan shruit sa have. Prjet ty ka ka lu për shembull në një, një plakë Dvetme, pas e ka galu në fleta Pas e ka galu në botim Pas e janë marë të botimë dhe janë rujt Dheri në, në kone sotit Qëto, do mëmë, këto Njarë janë sebepe Kush i ka rujt qëto Kush i ka botë qëto procesin, Zotit E Allahu që gëtë thotë, ne e kemi zvitë Koranin dhe ne ruaj më të Në përmet hafizave Por, Na qëmë hafiza qka, qka e ruajt Kjo është përçallim në, në këta e Gjitha është të të Allahu të bare kjo vë tjala Në sur وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَفِظِينَ dhe Allahu Tebarak ja wa Teala dhe ata njerëzit kur dalën e akhirat apo njerëzit kur dalën e akhirat për ta kumëtu këtë ajët që kur ti me ishte ka shumë pun dhe më nohët miharut kësia që mu thot isha Allah së më delë që ajo puna isha Allah së më delë filan puna isha Allah së më delë filan pula sepse nga rëziku Allah së gjithë A toka un paos puntes at kët do të më pruna. Shumë punë. Njani për shembull ka jetuar 100 vjet. Ai ka bë, ka bë krimen ku i ka, ka, ka, ka pas 30 vjet 40. Vjet. Ati ndoshta i kujtojn disa vepra, por jo kët i kujtojn. Dhe kur është, domthonjë njeriu tu humbrojt, e mundojmë me mohu vepra. Allahu i dha të na i dinave për çka ka bë, wa kunna lahum hafilin. Ne vazhdimi jave në rujt veprat. Avajdimi jao kemi rujt veprat njerëzve. Kjo është vetëm ajo se ne ka bënë dietar të në, në kët aspekt për fjallë të Zotit dhe emrën e ti el edhe el hafidh qëka i bje për Zotit dhe këtu vila dhe kur jemi qëfar i bje për Zotit duhet të sharon një mesene kur ne dhe thejmë dhe dhe qëka i bje për Zotit ne nuk im gjejësim Zotit kuptime dhe kjo shumë nënësi për të kuptu dhe këshumë i gjendis a një të sëtë flasin duke lomotit me lafazënëri me përqartje Jero më folë Thotë ne e zbuluham Zotin Unë e zbuloha dhëtë një qësitë e Zotin Hasha wa kella Allahu është i pasër që tim e zbuluhet një qëka të Zotin Jo, tim sonë një qëka të kamzu Zotin Ne nuk e mësojmë Zotin në kuptimin e zbulimit nuk, nuk kemi zbulesa për Zotin Ne vetëm e mësojmë atë qëka ashtë e Zotin Dhe shumë për e aso qëka ashtë e Zotin asedina Tani Kuna amshuna porshem vem na Allahu al-Hafiz al-Ali al-Kabir al-Mutal. Nevozor ortat me mshua fjalë që gazbit Allahu për veti. Na nuk, domun. Nuk kemi këtu shpif diçka. Nuk, nuk nuk nuk duhet njëri të më thonë, "E unë e xheta se ka xhetë kërkush." Jo, s'ka gjëtu diçka. Nuk ekzistojnë vezor në ndonjësi ti ke shpik diçka sosh. S'ekziston kjo. Edhe edhe shkenca kur zbulon, e t -t -t -t -t -t -t -të të ka zbulut të të të çejnë rënë të papallë. A ka çejnë ajo se ke pa? që se ka pa po shekulli i kaluar vjen ti e she. Po jo u ka, si mos më godh, mund ti se krijon një diçka nga asgjëja në diçka. Allë për shembull kjo është shumë e çartë, ndaj Elisunet e kanë theksuar gjithmonë se na për Allahun e besojnë atë çka Allah e ka dhënë Kur'an. Çim nuk kanë Kur'an filozofë jo për Zotin, çish po ja u bën me. Jo. Ne kemi për shembull tekste, citate, zgjuzo me dalpi vija. Se çiu jo të fol për Zotin. Sot për shembull, për shembull Zot, më radhë kështu iPhone-e Apo, se të dikush të iPhone-e Ja, jo. qëfar të kush? Pa, pa isi Delle dhe ti, shkrum për iPhone-e Se iPhone-e kështur, iPhone-e kështur, iPhone-e kështur Qka del? Firme iPhone-i thot, s'ki drejt me cilësuh këta të shkhtur Sështë e vërtejt këtë Ka siguru të drejta Në përmën e cëteteve Apo, organizatave, firmave Ka nënshkujt akte Se që këtë iPhone Zgudzënë me ma cilësuh dikush Dhe me ma rë apo por çem nëse beso ana kjo ka koni mirë ka merrën e kom me kaçh e at pjesë kom me kaçh nëse del dikush do të kjo rre nuk e ka këta apo njeriu njeriu i kërkohet çfarë ndjej kënjes banalisht kë njerës të dij po por çem mos e firmë del ja mohon me cilësi një pajisjes delem rol me drejtë do thot nuk ka çështë çot për një vetur ti me dhamb por çem u si punon çë kjo defekt e ka ti fabrika ka dalë defekt çajo firm ti kli një gata pse thon ka thon defekt e ka ku sot aty jega te vet. Vërtetojë se ka devet për ndrishe 5 milionë euro paguam. Pse ke thonë çse ka? Milvëzë, pajisë i m'tu fol për plastika. Firma të ndjehin penalisht, ti pse ke cilsu gabim? Apo pse ke pse ke cilsu di këta? Çse ke dhon zban kjo, apo? Sot për shemb vota ko një, një luftë, për shembull te bardha apo, a janë çkjo çu gi hapa? Oj dobishëm, apo jo? Ndjek penalisht. Zë di thudi kujt pihet çeta so i laç. Mundsh mund djeg penalisht. Ndjekin, pse? Sepse vëzëll nuk mundesh me cilsu diçka si për Havaia. Mirë, nëse njerzit ndjekin penalisht, e pe futesh në burg, pse dikujt i ke dhënë çeki telefon, se ka çket shërbim. Para më nonë me thon por Zotin diçka. As djegish penalisht? Ndjekish penalisht. Dhe Ma din djegje mat më le penalë. Kur'an, s'sa më fol për Allahun pa dies s'kam. Mund të më thon çeki ujë, a i amël, i gjelb, s'ka problem. Maleta. Po me thonë, Allah o qështu, Allah o qështu Kjo ndjekë, ndjekë Allah u gjelë i gjelë Andaj du të amurë mi sot Se nga emri e l'hafi dhe është dhe ndjekëja Ruajtja e cila pason ndjekëja Që u te ke thonë një diçka për Zotin Pa po jo registro Dhe Allah o të merë logari Filan ditën ke thonë për mu qështu Pse ke thonë Pse ke thonë Ku shtatë i së një jam qështu Andaj dhe zërë, nëse njërzit Dhe ku shtotë, pse Apo pse që ato po, të çme madhe me fol për fe pa dije. Po ti sën folbes sot për sekretarin, pa më thon diçka klipin më neer. Ndjekin, më neer zafon të spietabi. Apo e ku ku mund ku mendohet ti për Zotin të bare ke vetalla me fol apo për pejgamberin te Allahu xhel xhel xhel se dhe Allah i i ruan me me çfarë? Në liçit universit. Allahu Azza. Atë çështja e, e emrave të Zotit nuk kuj zbules. Ës muslim. Ne mësojmë atash ka është Kur'an. Harja huçim, harja ja çlo onë gjaht takati takati yon njerzon. Çka i vije për Allahun? Çka kanë thon dietar? Te imna Allah el Hafiz, a el Hafidh? Thot el Khattabi, me komentin e Fjalës së Allah, të imrit Allahu te bareke ve taala el Hafiz. Thot. Eh uh, Hafiz është ai i cili i ruan qiën dhe tokën. Dhe çka kanë ato? Çë të çndrojn deri në ejelin që ja ka caktuar Zoti yon te bareke ve taala dhe mos të lviz diçka nga vendi që ja ka caktuar. The dhe mos të shpënda dhe ka argumentu më i ferën Allahut e Barak e Vëtjala në surën al-Bakar, ajeti 255, ajeti kursi vë laja uduhu, hivdhuhu ma Allahun nuk e lov ruajtja e qijive dhe uh, tokës dhe mëllon tani këtë komentëve dhe djetarëve në një bromja Khattabi thot dhe Khattabi dhe se ka qimë nga djetarët e mëllon muslimane thotel Khattabi hafëdh është ai cili e ka kryu qijive dhe tokën dhe që ka në tokë Tani emri Allahu te Hafiz. Çfarë gjurmë ka? E ruan çilla me 19. Mos bër apost. A dhe ruan tokën më zdridh. Apo, e shkolla është sa është interesante. Shkos Zoti unë që lë çka ban me, me me me universin e tij. Njerëzit i kanë të shënuara në por histori data të Termetit. Ai kanë dikon shënuar datat e çecisë tokës. Jo, ja, sepse rahmeti i Allahut më i madh se sa kur e ka shkum. Porsev at dit kur ndodhi tërmeti, apo ke njerëz që shkruajnë? 4:55, jo 4:53, jo 4:54. Rregull. Njerëzit kurkush nuk shkruajnë se s'pastërmat tan ditën. Sot nuk shkruajnë kurkush se s'pastërmat tan ditën. Dhe për ditë kur shkota natën, askush nuk e shkon. Sevezë, sepse janë të mbushitur në emrin e Allahut El Hafidh Ajrum. Pak më shkon, po pse e shkon ai? Po më ka dhosur të tan gon jam dëruj çeta, s'ende po. Kjo mund të më lëvizë atë. E kjo më më më shastis njerëzit me, me të krej, në një çrregulluq rrej, s'ka mundësi ne dakik me net rehat ato. Para mallëzë Allahu mos më nal hiç. A mund jeton dikush këtu? A mund jeton dikush këtu? S'ka mënsi. Andaj dozë Allahu jilwala al kat khattabi, or sai cilë ka krijuçin në tokën dhe i ruam që deri çkojn te Ejeli vet. Ti jeşte, un Allah jilai al ka çaktun i numër, çkaç që më kaunti. O kurkush që s'mund të më blesh. Ajde përskujojmë, Mu mëumlet njerëzit po dojmë me prish çillon. Hajde përshë, syna bliç. Po dojmë prish tokun, syna sa njerëz ka provu me prish tokun, synë sëne... prish tokun. Janë munun sirbaze, falxhore, njerëz që janë morme me parashikim me kështu me radh, sikur që mirën zot plot, apo donjaja që s'ka i moh, apo nduqt 2022-tën kam u bë 2025-t, kanë nis pimoto me bookiametin, por s'bën, sepse ai i cili e ruan çillon në tokun është ai që e ka krijuat. Fat ka tabi Një tepë ka mund deta baka iha, që të ruan datën, se ja ka caktu zote, felat e zullë dhe mësë lëvizën Dhe mësë lëvizën, që ka dhe më mësë lëvizën, le lezën? Gjithë shkat që ndrojen vendin e vetën Su një ndronë të jalla o të vendin, kuja ka vendusë sëngën Su në shpilom këshirë e neve, ato na pengu dili përkënej, na podojnë përkënej me da Su në evanë përkënej Seleman nda Ibrahimin alayhi salatu wasalam kur ka polemizuën në Brud me kriminalin më të madh të asgjëqor, si la kompanador mi katësh rrite. Kur e ka marr Ibrahimin pyetje ai, shi morën plot sot gazetar, pyetje njerëzit, kur e ka marr pyetje Ibrahimin i ka thon kush është zoti jot? Ai ka qallzu, ka thënë zoti jam, mar shpirt, jap shpirt dhe mar shpirt. Ai ka thon kta e bajë dhone, s'ka murdhasha bufor. Ai ka marr dy njerëzit burgos, ka thon ç'ç doja, janë burgos të mil? Po. Njëri ne ka vrarë. Galonçë, kthi amo na shpirtin kthi avash. Ibrahim vetapo le sandomorash. Qafan inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq faati biha min al-maghrib. Këçati është vëzm. Ana dynia kur mundon njerëzit me zbuloj Zotin, me fol për Zotin. Kot muhabbet. Nuk mund është i realisht ni san me lovis për Allah që ka bë këta. Shikosh ai qafon Ibrahim sallallahu së alaihi wasallam. Qafan Zoti jam Allahu. Dillën e be oj ron, ai është Zoti jam, i cili dillën e ndjen nga lëndja ka për ndimin çeta sku të mërinë për ndem kur bova pasquam kthej ja atë mini ja. hall ai e zon ktheja tatallahu ya fabuhi telledi kafar mat pa fiala etin kishë bo kufër mi thon vëza zon njerëzë që demokratë liberalë që mëro ai nizo ai njo susinë del kurkuç karshe po çe allah kur daboja akşam ju çat moment ktheja në sabah onë bandi gjëza shënë van kurkuç mund të mënu avad jo këtë spërzim Apo, kër të baot tërmeti, ma si të baot tërmeti Thojnë, mos kini frikë se të ndodhë kërgjoh Qësë në kalzove një orë për para të shmi dalë jashtë Një minut për para pësë së kalzove Andaj, e shpizohin momentin pas Dhe zërë pas i ndodhën gjëja në amket, analizojda Pi për para me në kalzove më nësh Allahu zhjelolla pi për para e din Andaj, po shemur, lëvizit e univerzëve Dhe lëvizit e orbitave Dhe planeteve nuk i k Adhe kjo është të jetësë në kabarnemen djetarët në, në këtë kontekst Thot, e, Kurtubi, urahimaullah Kë e mërë është cilësie qenjes dhe cilësie veprës Pra qenje Allahot është ruajtëse dhe veprë Allahot është ruajtëse Qështë kuptohë? Shkurdimisht Thot, Allah u gjene gjelaluhu në surën mërja, a i të gjeshtë 24 thot Wa ma kena rabbuke në sije Këpër qenje, zotë i jotë nuk haronë Së është harëstarë Pra është hafëth Qëtë më në qenja nuk haron Përshemë Allahu Gjellë Gjellë -Gjell Kretë që ka ndodhë dhe që ka me ndodhë I ka të ruaj të ura në qenjën e vetë I di Pse i ka shkut Pse i ka shkut Ja pse i ka shkut Pse përshemë Nëse kur dalë njëri në akirat Dhe mu gjikua Nëse Zotë i thot shumë Ti e për njënër dhe njëri thot pse jam u zot kur gjanë pse un do të më shkund gjanë nëse allah i është por gjanë sepse i e por gjanë sepse un e di ngjënin time se ti filan ditën e filan ditën filan jetën ke bë kwa kështu këto për krimeve andaj e por gjanë çka kish më vlutë njëri dhe nëse edhe nëse allah u kish më heq takatin me fol po çe ç çish sillte njëri a fuponi një më pëdëa ti ambër gjanë permëshut që kur rish ti për mukoni drejt Porumas me jigu a shako pe çejes vet, ka thon lejoja. A mundesh me mohuçta shajë geboti, lejoja. Ande Allahu Jellala i bie disa dëshminë ahira. E para çeja vet. Çeja vet. Allahu Jellala thot wakafa billahi shahida. Mjafton niher Allahu i shahid. Allahu thot undshmoi. Se këta janë kriminal, këta janë besimtar. Mir. Kjo do të thot nuk i nuk i mjafton njerëz. Ahirat do të janë ndos me një. Gjëherëm dhe me ija Qatë dhe Allah u gjelluar? Lezoni lipa Keni më shkrimet Qak e bo të në kohë 60 jetë, 100 jetë 1.6 Qak e bo të në kohë Lezoni Gjëgjështët Jo, asë të tasë du Nuk i du Së mjaftar Gjënemi i malë Du dhe më Qatë dhe Allah u gjelluar? Ju japë me Të folor gjumëtjeve Janis dora Popa, unë e këm praj Gjumë, popa, këmë thonë Kamë, thotë, jam kamë Ata Tash, barkë në gjene Skao Adhe, ati hi hasmëria e njerit me dërënëve Dhe pse folkë në dërënëve Eksu mërat Allah ko shumë dëshmi Kitë këto, kanë dëndjetarët Janë dëshmi të zoti që i legjiret Qënësishme dhe të veprës Cila e qenjës që Allah dhët e diju në shak e borë Mi njerit zbindët Allah dhët të tamëm të një vepra Në gjela me lache Shaka, që ujë Në të njëzohet kitë që ka borë Sperton, Kjo vëllazër vepra zotë kur hajtë ta harum në lëkurtë e tyre apo sikur që na na gaboe sot 7 miljard njerëz 7 7 miljardë 500 milionë njerëz sa në dunjo asnjëll negish një sipërzihet me tjetrin apo sot jam me pasaportën edhe më shkuti me pasaportu huaj thotë në negishin çeto si je ti atë ti jesh në këtë dunjo faleminderit vëllazër ai t'i lekë kriu kët gish në në një kaç hapësir të vogël në mudallu a dish çai bi vëllazër kia ççet në çka hapësir të gishit Më shiko e gjishti se me ka kriju Zotin në që leoan 7 miliarde gjysëm vizatime A më një ban? A më një ban të mi të thonë që që ka që, që pjesë Në copë fletore ka që të flet Edhe mi të thonë këshyre Vizatoj qëtu 7 miliarde 500 milion As nja vi më smukon me tjetër njësoj Kus mu edhe më, më këtë Vëqa i cili është La je u du hivru huma nuk, nuk e mundon atë As njësa nuk e mundon Së pështë është e, hafir Edhe jo sa diçën e kam përmendë ditart në në këtë kontekst. Allahu te Imam Qurtubi, Allahu is-Hafidh në çënjen e vet dhe në veprën e vet. Dhe vepra është regjistrimet të së Ibn Allahu te Bareke ve Teala. Fad ibn qayyime juzinun niyyetina duke porshujtimin Allahu te Bareke ve Teala al-Hafidh fad wa huwa al-Hafidh aleihim wa huwa al-Kafil bihifdhihim min kulli amrin ali. Fad Allahu fad ibn qayyimi Allahu is-Hafidh i ruan robrit e tij dhe veçati i takon miruit. Sunir di kuqetër së mundë minu di kuqetër që më shkoj njeri leze se i doktësht shkoj njeri se i doktësht dhe kur mundohet dikujt përshimu me thonë se unë e të ruji në kështu më rarë apo unë, kështu, unë të japë buke kështu i jë dhe zëmë një pa i jëtë një i jë shkojnë rrugë gjatë me 100.000 km edhe këthehet në di në qatë rrugë shka shka ka shkuja ti del për shpije shkojnë dër kur, në gjami kur thëhesh tek drejambë po. provo esas kake orti derjani ku thëresh të shvia a mundun të tapa hopo kake orti muktheja jo sepse hije i dop ndërsa pretendimin te ken atoje allahu sfidoja vetem dhe shikoja ndërsa allahu i lëviz trupat qe allahu asnjë anë me, Qo, qa më më me udhën, bjendesh, më më një anën s'përplasen çka do mua të përplas ni me gabudhën bien tash apo se do të më përplasën të tjerë por jo pse dhe me me me shpërcitë ozër çai thën shpërcitë të drejtës Këshkargu mendon se Allahu xhel xhel ka kudretin e vallës. Një rrye e marr fletorën me shkujt, apo dhe mos mundon fletorja me vija me këto shrove të poshta këtu. Apo a vjet e sa i më të dukut? A mos bë apo vija? Mos më mor në fletorë me vija, provoj edhe të dëshmia. Marrni laps me fletë bardhë. Edhe fillom me shujt anëj drejtë, apo kur ta kësht? Po këtu drejt, këtu poshtë jetas. Pse? Si je i dobët? Su në rung gurgjo. Ti fjalia, të e pas fletoren pa lavetis. Me të thanë Allahu, gira, ruba, ru, ruja zemën që ti Apo, Mi thanë nanës, shtype ti veç këtë pullë që ti jamaj që li tanë zemën Eze gjumë i shkodjole A që kjo, ka qina të dobë dhe zënë E Allahu nuk në ka lëndorë, si gjara Vesht nisa në ka kërku Une, Unë ti bajke Unë të rujësin, unë të rujëvejshin Unë të rujë, kur tjetë ftoft Mës me dëmtu ftofti, a një temperatura trupit ndryshon Apo, kur tjetë në zëtë tja temperatura vetë e sistemon trupi me Allahu por shemë një ditë pak i duhet por shemë kur ndrohet stina pak i duhet edhe menjëherë marr e marr sistemin e jetës. Por shemë kur njeriu konsumon zat konsumon zat diçka Allahu ka vendosur në djunë njeriu dhe në e, trupin në njëriut, që shkoj e njeriu menjëherë ftohos që mos shkojë poshta gjatë flak më shku flakë djegat. Po e kur marr diçka shumë ftoft menjëherë djua e enzime Dhe kitë të dhe zër, kur bjenë në di shkanë sy, në një herë sy në i thotë, rago Kur dje shkanë vesh, rago, apo Kama kur bine, shpët, Allah, të binë, të jelë vijë shpet Në gjumë Allah u të rëtullon Kushtë të rëtullon, dhe zërë në gjumë Kushtë të rëtullon, gjellë gjellë Ketë thotë Allah, dhe të unë të i ruj ketë, vesh një ser Vesh një ser Pranoma mu e së ta Pranoma që unë i baj qëto, ketë Edhe thujnë faleminderit Edhe kash nj Më thanë zotit, shaj të botës. Champagnon timon. Apo sigurisht nje nis prov, nje nje diçka e recan Allahu, po çe, fish kam gjetë mua, çish ku njerëzit. O xh, pse ve kuma çoi mua Allahu gjithëbroj. Baj çtu, mërto ti ta di shumë njerëz. Ah, shka i bona unë Allahu çifor. Shka i bona unë Allahu kur djomës kiboti Allahu. Ti as borxhi ti menje nuk ta marti. Këta etiket Allahu do vëja dar shka, shka moja. Këta ashiq, këta vek, këta gojë mtdsen, po filozofon, andaj Al Hafiz qali meqayme jizi dha ti takon me ruj se smuna la me ruj me fam maje diçka ski mund si me, me ben bon thot bi hifdhihim min kulli amrin aali Allahu yrua njerzit nga çdo nga çdo vepr e cila i mundon ato sheq Allahu jeli jalali u dhesar po sem pandon vepr te sot ato elemente te shtepjes elemente te shtepit mos me pasqiu Allahu kaf kur i parte ato kur i bota. Sheh e ka, ka mbushur njëri me mobilje shtëpie. Allë gëzohet allë që ka mbushur shtëpi. Mos e pasqriu allahu kafshën me takat, ty shi bajet ti ato. Kush ti banti ato? Kush ta brumën tipi në Amerika fotelët? Kush ta brumën në Turqi ato fotelët? A nuk është deri te cilin i çilin mban ato? Po ta tani e kush e mban? pse nuk pse nuk ulë atë? Atë njeriu kur i mom kur e mendon asa procese. Pandajë sheh Omer Khattabin i cili ishi holl në në në ngjeshmërinë animeteve kanë tëupi ujë të, fotosos oh, fanimet. Mos flasni se kanë dia animete të tjera. Ai uji, qolle penta edhe shikon dat diersën e ujit thon të oh, zot çishme të volumit detit. Për sa njeriu sot, sot për shembull animet i mal të bëjmë vetura ralesa. Apo njeriu që vlastosën e e çon ditën po, me vetura, thoshte ti, po a zotit ka munsua ata. Po mos me pas resurcin e tokës ajëshet. Umit dunya duhet luf për naft. Po naft në kushinje jeroj, janë kush zoti onjël xelal. Çës specialti nichenjsh me dëshpia, mos i kanë tash let. Po jo, është vend e caktuar me vallaj, i ka i ka, ka vendosur ato. Andaj El Hafidh është ai i cili i krijon gjërat dhe i ruan ato dhe i bën të përshtatshme për vendin dhe kohën e vet. Kjo është atëse ne kamur vend dietar në në kët. Kontextot Abdulrahman Al Saadi në in Allahu Jilal El Hafidh thotë, është ai i cili e ruan krijimin e vet é có na dije, tudo o que cá tobeu me cresa, aba, só vai, só qual o que criou, mas que far, não uma satisfmaria criou. Por exemplo, parando ni ni Santos. Tirou a companhia de tortas, que iam uma chuva má, não se como se pôr ligar com me por ficha de jorna. Para onde acertim, chegou logo, não é passou neve, me etu, por exemplo, mumrir embaixo, sete borgiça. Sei que é bom, lobish com sopa që sot bëbë e birësë më bojnë bashkë apo, bo, bojnë doa, isha Allah më s'kohet desë më shpejt të lironën po me pas bëhë, Allah me mëni edhe bëgjishin edhe stërgjishin edhe katra gjishin, edhe mi pas mëni të dhejtë që aji pari kështon kjo është për ejme, këti ashtë kumë e nejtë njërzit Allah nga rahmejtë që ka bëhë, e ti e kryte edhe pak shkot, liroja venin këtina, dhe shiko kjo kjo procedur von Allahu jelle wala ka kriu as me presizitet me zherrat që kur djon nuk ndeshet me diçka tjetër. Donëa mundi me pa la minuta, tash, tash më paskon, domon edhe edhe edhe pas zherrat shë kanë kaluar. Ku çak ç'mi vona. A ndai? Allahu jelle wala, nyamar, nyabia, nyamar, nyabia. Çu se me krimin? Ky është me krimin. Andaj Zoti on te bardhe këtu më thot Abdulrahman es Saadi, krijon dhe erun relën. Merani bia. Çu mos përplasën njëra, njëra me tjetrën. Pas e dhëtë Dhe i ruan e vliat e vetë Të dashurit e vetë Që mos bin gjunahë Allah u gjakur e do një robë dhe e rumë E rumë Ande ka thëmë për nga mbiri a.s.s. Allah u e ruan robin e vetë Qish e runi ju një të smutë A fa? Një të smutë thëtë Bjem më veç ta se kompijët Qka e dojnë? Thënë jo jo, i smutë i një Ku që në është ta jopënë O shumët, s'mon është me anglerë, ka dhanë doktorë i jo Allahu, kështë e rrunë robin Dë njerë, shumë ka qëfë me bëti shka Allah i se mundëson Shpirti dhe me dalë Se kiva, zdu Me adhan i bandam Allah i shëherë Dë njerë është provon me di shka Nuk i dhja e pas provo dhe shka ka A dhe thotë për nga mirë a.s.a. Allahu e ruan robin e vetë Qërëni ju një c'mur O nuk e ebni, gjërat me i konsumu Pas e thotë Vë latu i febih wa ahsa al-ibadi a'malahum wa jazaa'ah thott abdurrahman al-sa'di rahimahullah thott wa allah le vizet etyra i wakaba me me butsi per exemplu ve zakule le vizdan la cron dor le vizmi apo a banjur ke le poves de nian nieri kur apo i le viz koçit koçka ti bo pa djum ba ay ndo vez de niah ti liro ve niar niap niar mut para mozo dzdo dzdo le vizet takshe me bot kis bo djur apo ti sot veç kurë e shtyt diçka që m åt vogël apo e bën këpulla në jom vogël apo ti kur e kall dritën e bani xume tak tak shikojse për shembun dimrit njëri përmenxe një dhom në dhomë 4x4 gjithatë gjur po vënë klima ai motori don me dal gjirenes apo allah u verës nën nxë as në zos ninget dili dal e kthehet e bëhet atmosfera ti anëndyshka ai këtë këtë kontinentën zehë. Do satini spi më nuk është so më nuk më ro më është me me nze. Këtë kushite mori varet ti me drurit të nze. Sa edhe ti mi del edhe zhurmë mbahat apo ni çaj e ban, çaja jo zhurmë. Allahu lviz univers gjithatë ndloja. Fto vnzet e shihe kështu më radh dhe me heshti. Kni poshi ju vaza kubie? Nikova me ta xhuj di kush pe ballkon, këtë mori vaj. Edhe me të lag, mo mos fol më. Bicikleti çka vot, apo Allahu gjithas shi e zbret, me qfar hje shi e zbret, me qfar bukurie, o t'i lirish del në stutë ështu se, bud bje kjo, e di unë se bje bud, po kjo rahmet i madhe Allah, thot, Abdurrahman e Saadiju, el hafidh është ajtësidhi, kur ja u mundëson rrëpve me lëviz, ja u mundëson let, apo, po shemë u lezën, na halë e buk, apo, gjithas të buk, i halë e për dit, para mundu u lezën, kur procesi i, e tretjes e bukës apo ajo motori çapunon atje për me marrni pjesë për me gjuhtni pjesë para mënozat kis punon sigur ajo ajo ajo ajo pajisja e cila e ban e ban çimenton shegjen e, e rahatit ti ha buk fletë në jumë sninjet kur djon po para mëno haj ta zona ti fletë dhe bjer me fletë në selë rahat ti tjetër jo allah e gabon futet i bukën atje pa zhurmë na e bën atë ni diçka kur e ban e porzi ke te bon ke te din se ti e porzi sta Allahu i porzin gjitha të ushqime, brenda dhe asnjëri në thejet të sipërziet. Dhe këtë në çecik kalon. Apo andaj për shemb Allahu ju lloha, i mundson rove me lviz, pa paju. Me tjetra thotë dhe u haruan të gjithë dhe veprat që në ditë të shpërblye. Këtë punçë e keu, çakë xhur, çakë doju, çakë fol, çakë nat, great great tinse la për para ditën e kremit. Që ti, shpërblye me ato që ka mëritojm paraj çfarë bëjmë? Kjo vëllazor është shkurtimisht na imën Allahu el Hafidh edhe el Hafiz. Çka përfitojmë ana? Çka duhet na me përfituar nga ky emër? Jan disa përbërësime. Don, tani e kemi kemi ndarë lexrat në 3 pjesë. Pjesa e parë, giustisht çka i bie, un Kur'an dhe si kuptohet kjo në fjalë dietare, dhe pjesa e tretë është tash çishme reflektuone. Po pasim malëse zot i bëj ka këtu to. Si çka takon ti tash e takon në grumbull pe Pra. E para vezër, që të konë, është me apohue dhe me qeni bindur në këtë emër të zotit. Me ditë së Allah u i ruën gjëratë të së t'i ka kryon. Dhe a i ruën ato që ka thonë se unë i rujë. Por shemë, Allah u i ruën gjëratë, unë e rujë qenën dhe tokën, dhe i se t'bohët si kiametit. Refleksi i mësimit parkua, se arsi dalë atim, duke t'kabohët kiametit, t'i keshë. Se pëse el hafirë, nukot... Nuk, nuk Nuk kjo e gazetës me kaldhuan Së mundet me kaldhuan Bindja jo të nejmë në laut e hafidh Të banë me qesh ku njërës e thonë Më ndukët një hildh do me nga godit Të thonë ja, së nga godet Së nga godet se, se nuk e Unë e di kur godet Jo në kuptimi me datë Po unë e di se par Laj, bizot e zgodit Po nësa e ka mendojnë me vo Kja me të banë Ama sahar, Se herë se njërësit neve një të ne ofrojnë friga Në nuk frigojme Pse? El ne nuk i marim burimët e informatave nga njerzit po i marrim nga zoti andaj neve ja pohojm allahut kët emër ruajtës i tij edhe tokës gjithçka që komenton ne kta sunt burzit kuqsh kta sunt burzit kuqsh thu dallahu te bareke ve taala ne sura al hijr aj 15 thu dallahu te bareke ve taala wa laqad ja'alna fi as-sama'i burujan wa zayyaynaha lin-nazirin wa hafidhnahaha min kulli shaytanir rajim illa man istaraqa sam'a Fëtë ba'hu shihëbën më bimë Dhe dhe Allahu të barë kjo e të të ala Ne e kemi mbu shur qëllin me yje E kemi shbukuru qëllin me, me yje Dhe e kemi bot të pashëm për atha shakëshyëtën qëllin Para më dhe dhe dhe Allahu sa, sa, sa të mirë në e ka bërë këtë univers Që vetëm na të aboj në adhurimin dhe i zotët Një Para më në përshemu të kishë bot qëllin më koni të rishëtën Jo Ka po qëllën pashën, tokën, komode Haja në ta, pija në ta, komodizit në ta Piti që ka lipën Illa li abudun, të i veç a dorën mua Unë e si i dhe kejtë universin për tyje Kjo është edhe që ka po Allahu Gjellera për neve Këtë Allahu të e bare kjo e tëra Dhe e kena ru i qillin Nga gjdo shejtan i malkuar Shejtanu dhe zërë, gjinat Ato lëvizin ma shpejtë se njërës E lëvizin shumë shpejtë Dhe shpeshar kanë dëshir nga çdo shejtan nga çdo shejtan ila man istaraqa sam'a me përjashtim të atij i cili mundot me veshin e lajmit çëshet e vjet e lajmit ka hadith nga pygamberi aleyhis salam se jinat gjithë njëri me teatrin dhe e presin ditën apo natën kur shkëmbejnë me lasht lajme për shembull e merr filan meleku lajmin e Zotit se kë do të mendon tokë kë do të mendon tokë dhe mundot gjithënat me mor lajme me vjet me lajme që pas taj me arë të poshtë dhe mi u thonë njërzve, unë e di shka bëhët nëjësëm. Apo, të dhe Allahu Gjellian, luhu, përveqët një grupës gjinëve, të cilën, et baahu shqetë, ba të et baahu shqihët, të cilën, po e murë, e ndjekna me, me iur, e ndjekna. Dhe zërë, Allahu Gjellian, luhuara, kër e mbronë qilën mëslimorin lajmët, si tu të, të të dikujnë, sot lufta e shtetëve të sotë të botës është luftë informatash. Do të thotë e, e përkthejnë ato me shërbime informative. Domthonë, në shtet ruhet që mos të marrëni shtet tjetër dëni informat çka ka me bë kur shtet mesëm. Apo për shemim, sot firmave mboja i kanë të drejtat e, e ekspozimit të parë të paísës vet. Për shembull, në paísë ka më nxjerr për shemb, në paísë 3 ti s'mund të ndodë lufta nëse e kanë këta ne inxhinierë drejtë, apo Nji spiun vetëm, ni filtr te filma tjetër, ia mar materialin. Kjo për shembull, ka e ka përcaktuar filantin me nxjerrje material, si, bon, të materialit, si diçka e re. Këto çka kanë nxjerrë, apo, dhe paraprin. Domthonjë, lufta informatave është luftë shumë e madh. Pejgamberi Alayhi Sallallahu Aleyhi, ka pas sahabët e tij ka angazhu me njërin e informatave. I ka thonë plot i sahabët shumë qirë kanë tunis, të shkallojnë me vao, nxjerrën një fjalë e kështu me radhë. Allahu nuk e rumi qjellën për këtë. Do ma thonë Allah nuk e run qillon pe shejtaneve që mos të morin lajme se si ju tuta ta din. Hasha Allah kel. Por çem. Allah nuk e run, nuk i run informatorët se si ta morësh, sen e baj. Por çem. Njeri është ndjekt. Edhe e marr vesh se nesër duhen më morr apo mbas nesër duhen më vrar apo më ndjekë kështu më ro. Kë marr vesh do i hip. Të mara. Mara vashë dhe hik. Dhe njëri, njëri i hip. Allah por çem, mos e ka caktu filan jam me nesër shpirtin. I thot me lajsh, filan jam me shpirtin, nesër. Allahu nuk thot mos ta mënni veshë jo apohet tan son se jamar më tani jo ha më me të gazut çe gazut me sa ta marr shpirtin pi ilaçë sa dush ha ta kish nam amunosh të më rezistuo ajo s'munosh me rezistuo Allah us ne ka gazu kur në më shpirtin bi rahmetit sa më me të gazu dot çe që do mas pas 20 vjetën filan ditën filan oratin filan vjen që mëkon ta marr shpirtin pas 20 vjet i foras çka dush ban hajde shp... mësh mos më ta marr shpirtin jo ta marr ta, ta marr zonë çelë çelë po pse gabokta së ka po sepse shejtani vlezat me vjetën në informator shkruan hutira dhe mbledh njerëz dhe boni thao do të une e di të arna çiko hiç pa e ditë ato i mbledhin për ditë gazeta e nxjerr horoskopin tan ditë një djalë më nxjerr çuot me savaja dhe lezon sikur muslimana të çohon me fara atar. A bo? Ma dhe post, njërëzi, dhe sët, i lexon ata apo modhe ka pas njerzi shkaqë dhe profesor se i pyesnim se çka banti sa çuot savaja e marr gazeten e horoskopit do të çkamu kon ditë asojbe hashalu kelah Çomjerinu do shlebanjes. Ai tandite nborjemo, ah thotunë un jam binjak, un jam kali, un jam kse, luan, doan ai tandite dashruot. A vëzë para me dikush ka lut atje, ka lut, a vëton? Ka thon se ti je luan, sot kam menduar çështën. Dhe shoqë prit, kimi muj. Çndodhi. Ai thotëra, ka paush mendu pa e ka apo se ke lëxum mi. Kjo vezra azap i madh. On the both Aisha sco to wahid dhe iman azap pikë dunya wallahi. Do sa vësim dori smol te këtë dyngja e më çuam me Bodam se Allah se ka shëtuaz. Allah nëse ka shëtuam Bodam këtë dyngja e më, më thon, nas dojna, mo mos e rrok, kam e trok. Pse sepse Allah e ka shëtuaz. Allah ku levanin çështi. Andaj qe Allahu te bareke ve taala ne ruajim qiellin qe shita me. Dhe e ka bota ruajim se ne deportojn atje. A mund të deportoj di kush? Andaj msimi pa gazet te sine na duha ta kenë për Zotin ta besojnë, se ta besojm se Zoti është hafe etha hafiz. Si hi katit dizka Subhanehu Mësi imi ditë dhe, dhe zërë Të si në duhet të neve ta uh, Kemi parasysh për Emen Allahu Gjelal El al Hafe është se Allahu Gjelaluhu E ruan fejnë ti E ruan fejnë ti Dhe këtu dhe zërë ka shumë për të folë Neve me lejnë e zëdi Gjelaluhu Do të flasin në një varkë të veçan Se si Allah e ka rujtë Kurane Dhe hadithën e për nga Merit Alehi Salatu salam, Nga shtërëmbrimi Nga uh, Luetja, me tekste, me literaturë marat, Kjo është teme veçanë Po këtu e kemi teme në Allahu Gjelluarak El Hafit Allahu Hafit, aja ka rrit feja Dërsa ti në se e merë me logik Dhe me strategi Kjo fej është jash logik Me mërrit e rritërat Andaj sëmë shumë për jore dalistëve Se të kanë shkujt Ka thonë më për një meqë u ditëna Qysh ka ardhë kjoj Muhamedi Profeti muslimanve Dhe si ka mujtë kjo liber më rritë Me këtë prezizitetë Nësejnë, nësejnë, në zëzën A mune për në mdu, për nga mberi ale i sëllatë sëran Ka arë në zamanin Edhe në vendin Matë papërshtatë që më përmurujt një informat E para, vetës ka ditë me ledzuh I ka zbit një liber Nësi ti, ja, ja pësheng Ja që një anës, mërë, bukë fali Një anës që hasë ditë me ledzuh I thu mërë s'ketë liber Ruje Ja ledzhane, i thu ruje Çishtarun zdi me zdidhat me lexu. Çishtarujve. A mundë s'o të mjalon janë alfabetit, më që dhan rujë çka të? Çishtaruj, zdidhët me lexunë, vend diku në prej këto ne s'farë është? S'ti asku ka prej ka s'ka prej. Ne sapengam sa s'ka ditë me lexu. Pengam sa mi pa për të shkruar Kur'anin s'ka ditë me lexu. Çishëruun çike çita? Çishëru. Ana bërjeën e luftën e Hudeybiës, marrëveshjen e Hudeybiës, kur kanë kërkuar të fshijë Rasulullah, fshija Rasulullah. Ali qabaun se fshija Rasulullah. Muzë më le dora me fshijë Resulullah. Ka thonë përstaj në të jetua? Muzë se me të mbroj t'i zë Resulullah. A tërë për nësëm ka thonë fshijë. Edhe pastaj e ka mor vetë. Edhe ka pëtë ku shkrund të fshihune. Që këtë të zërë, fjalla kushkrun, ku shkrund? Zdime le dzupe nga me dhe samë ku anë Resulullah. Kjo është të zërë, të monë, është jashtë menjës, pe nga me dhe samë me pasrujt Kur'an e se zdime le dz Dhe se janë që janë me saman çaj, këtë kët Kur'an sheh që zgjidhit, taqë në çaj çuaj këtë mruje. Apo ai se që zgjditse ai ajet e veqon. Ai që shtu ka ditë me lexu. Non, është kaq dhe lexim, lexim shkronja, sa ti janë traditur këtu dhe lexim, domon këndin. Ai ka kënduar e sallallahu alaihi wasallam. Ai ka lexuar çka ka thënë Ibrahim. Mir, po ai më e qyrçë të sho ka shkruar se ka ditë. Po e palla zgjidhat me lexu. E dytë ta Sukon zamani ku ka jetuar li zamani libret kur kush ka shruit hiç kush ka shunit teatra arabot arabot e kanë luftuar mostruhet ke libër vonëz apo më parë më nëpër shemë jo janë më, më, më sam, merzu, në të shehë kalmo arabot ku konkuron më e ajudu më ato kandosh merxuma me sam çish merxum rrzaj kur'anit a mundi para ndu që zënë njëri ka shruit për shemb një ajet e ka lëshatim pllak vian dhe gjithë top tani tani E ka shubël e kut lopos, e kut der, as e kut, ngjethët paomave. E marrë e ejudiu e, e nuja edhe, edhe prishën. Do hom mund si të mrujt Kur'an, zë ngon shumë. Jo minimum mi, minimumin. Jo jo jo. Minimalo shume. Hit sian gon, hit sian gon kur gjatë kurjon. Me me e ruit ata apo tjetra. Lufta te mbaja. Lufta. Ai vajzëmina i shkon stres. Vajzëmina famsam luftat ja, luft këtu. Munafik kamera, a kusumro, jehudi apo Në të në dokon një dhe thunë 23 vjetë E kush e ka rujtë harfin Por shemë, rëzën Kure kiti një problem Minimal problem Ma të voglin problem Edhe njërën thotë Shemë, shikur kur dali sotë gjikota Thotë me datë kach Me ditën kach Të filan vengjë Je taku me filanit Shka i ke thonë? Këtë thotë se di, pështë e kam thonë Valla i se di U jam se dije, ç'dija i kam pa. A mund të bëpara menduave sure zon. Ditëshin e katërmazurën me 6000 ajete, asnjë as mungon, as zanoria. Kush i rumbto? Rohet ai provoj në ditë, mbas dimujve me të vetë dikush. Çka dhave çat dit kur kemë me vllavin çajtorë, ket lexoma. Ku e di besha të thotë, gjithë se dija ç'kam bënë. Kjo vëzërosh, kanë von dietën. Mos muqan ejmëllallahu hafiz. Ai ka von Uran e Kur'anit. Çka bosh shans rrit. As ne mund si Teorike dhe praktike s'ka pas me rrujt Quranën Allahu Gjellola E shtoj aksaj, shtoj që i khulisa më temije Shtoj aksaj luftrat tësrat i kan Jan balafaqu me të sahabët Pas dhejkës për nga mberi Luftat për tësratin ka njëse Bu Bekër e Siddiqë Amr Khattab Othman ibnia Fani Pra në rëzër, Othman ibnia Fani Othman ibnia Fani Se dhe ka pas bazën e Quranën Mushafin, se nga e thëjnë asot Mushafi i Othmanën Radiallahu alam Osmoni kur ka obo halifi ka pos turbullir ashte. Mos flas me Aliu. Aliu gati 6 vite te sundimit kit kit tollvio ka. Ku shekaru kit Kur'an Allah. Ku shekaru kit Kur'an. Qe ti sa te rezon kul huwa Allahu ahadun. Madha ahadun jo na vizato ne. Tis dhe shume ne du. Ma boni ha kha from tis dimenedu. Nishke omnja lviz dalin kit dunya thot fmia i vogla tis po dishem le xum shkomso tecvir. A mon e 50 vjetë, dhe me le gjua, e që komëso Dhe mon, kjo ruajtje e ma dhe e Zotit të Kur'anit Argumenton se a i vete ka rrit Vete ka rrit, nësë kena mundësi me rrit Kur'anin Allahu gjelle, gjelle, gjelle Dhe për e gjera tësat, i ka parmen që e i khulisamu të i mije Në livrën e ti e nubuat Livrën e ti pengamberis Thot që i imië, e i khulisamu të i mije Dhe nga ruajtja e fez Fizike Dhe ma në këta vëz Kjo i duqo, kemi edhe shumësime nëse është përshëllime dhe pastaj ruakja ruak ja, e fes, ruakja e gjimtyrëve tona që dhe Allahut në ruan po me këta e përfundojnë Tho që i khlusa më të imi e një emri Allahut hafiz reflektonë dhe të qabja ma dje qabja dhezër është prej argumentëve të sëtë për shemull filozofat i ka qmen këtë i ka qmen këtë për shemull filozofat dhezër e ka një idejë se lëvizja e ujeve, jo të gjithë, lëvizja e ujeve, e shkakton lëvizën të okë, prej fatkecirave dhe lumëturinë. Dhe pasaj edhe mbikta, janë vendosë edhe këto fapët. Prej gjërave të zëtë, ata janë që ditë, është si ka mundësi lëvizja e ujeve naltë, kur mësë me reflektu me damë të qapja. Shëmë, ato thonë, lëvizja e ujeve, ja ka rëgju filanë, para ndorit pushtetin filan njerin e ka rxu filan spiën e ka lëviz pak një një rromujë dhe një vërshim po. e ka rxu kët spië ka lë të pikë po, të temel në kët temel apo e han buret to lëvira nduño po di ignor di storik i njerëzimit mbi to lëvira mir ciao bellezza ciao bella cusher un ciao ciao c'è un anda ka pas dietare bellezza ç'ka po menni lo giuzi se bisade dietare kur ka shku safe n ciao me pa ciao apo s vitatorë të cilën kantham bi dashnijes t'Allahit që kan pas edhe madhrisë ti se nuk kish sa çallu a sho duja se si, a a thujam te pa punimet shpinën e Zotit Xhel Xelalit mirë po nëse kthehesh nga ana tjetër kjo shtëpi kush e rrugët shtëpi kush e rrugë po jem sot sa duj prima njerëzit ndortojnë apo ndërtesa të mua këtu me radh prapa to janë të pasigurta dhe s'kanë mundsi muruj thotë që i xhllosam vetë mije ndërsa Çapja as nuk kesh në një vend ku ka ë kopshte. As është një vend ku njerëzit kanë mundësi aty me me i kryej por shumë çejfat e veta. Çapja vetë është rrethuar me me me me kodra prej guri. Ona se ti domethë ku po çhemu ta zonë me boturizëm, Çapja është e papërplasshme. Është e papërplasshme. Skoati, Azelbrin, Azuira, Azizen. Tash normal me me me me Këto ekonomi të slatë shkombejen Prej vendive ndryshmo është diska tjetër Po ajo nuk prodhon diska Osh vend i gurë gur, gur, Vend i thatë E para qabja nuk është E lakmush me të kënjërës A po Me gjithë të nga Tho që i khlusam Ublit dhe mije Në mija vjetë Allahu gjellë gjelaluhu E karua e tur Fizikun e ti mojbe, Fizikun e ti Vete qabja që tjo pisa a konë Joçi çdo do të çmendën, thon, nuk ka çhobian me që ku menoni ju? Jo, unë kum, e kum gjej diku gjatë. M'ka fol muni i blis, final në satellite edhe më ka kallzuar. Vazh, andaj thash fillim dersit, sot çka s'dojojna. Kto çka bën fali janë për ditë në YouTube. Ka njerëz zot mall dokumentare, thon se kjo çhobia është ka musliman, ja, janë huç. Haj do në të ju kallzoj koha. Jo vazh. Çhobia çotë. Njerëzit që i që stan edhe musliman, edhe jo musliman, ç'kjo çhoba Muhamedi sallallahu alaihi wasallam alla ibrahim taalay salaatu wassalam apo alla youdi te din se chabia çte saidin medina khaibere beno quraida beno qainqa ke te di anqa alla din shumir alla njer sa mat shum tamam cihan memene sikur sa dikush me dhon gabim me ki nuk ka e shtum sot çka nuk e di un duhet me të kalzuar e shton alla nuk diskuton sot ke donja e disa e shton apo fashë e kozam de mia allah ve ka rult fizikun e çavës jo me çkaç edhe ja ka rytë hejbetin qapës qka hejbetin dhe zërë? madhështimi s'ka vend madhë dhe perandorë sot madhë mdoj nuk mune me e bo shpin e vend shpin e qeveris madhë madhë sa qapja a mune sotikush dhe një avëzër me e bo një shpi mu bo të avav të ajo pa unal dhe mu konë zemët e njerëzve të lidhë për ata madhë zemët e pabesimtare nuk janë të lidhë të mahas një shpi si kur që janë muslimat me qapë Dhe kjo prej me kulli dhe dhe zhërëm Dhe të, të cilat Sheik Hussam të e mija dhe dhe I ka hutu filozofë Si mundet një shpi kacje vohë Mës me lëviz me mija vite Kujë e rëmë dhe zhërëm Kujë e rëmë Dhe dhe Allahu Jellohala Li ilafi Quraish Ilafi him rihlete shqitai ve sajf Fe lija abudu rabbe hadhe lëbëjt Dhe Allahu Jellohala Ne i kimi mundcu Quraishve me hec lirëshëm Me botë të rëkti Dhe i redimër me pasë par Adhe e kini për me, neve të shpegimi i surës e kure ish, se Arab dhe zërë sot dunja kanë mas shumë t'i pare. Për shka e ka mundës Allah me pas pare? Për shka këse e në qabe? Allahu Gjellar ka siguru se kush, kush është në qabe ka me pas pare. Sot dhe zërë, manë e menë, pajisit, matë të reja, që ka dalin, dunja, në kinë këtë prodohat, maj mirisën, ma i pari shka e qerë, i pari një hara i fabrikës, i ditë i Arabi. Ska mundësi dikush me dhe Aeroplanat mat mirë, mat komat, mat forti ka arabi Mirëve zërë arabia ka prodhut diqka Ska prodhut kur gjo Bile bila, është ka interesant Nafta, se cila është në arabi Nafta Kur dela jo nga landa bazë Për me kalu pasaj nafte, benzina Kështu më ratë prej, prej gjërët së të përdorën Prej në landa bazë Abo në mjetë përdorus Arabis dhe me bërë bon. Nuk dhe me bërë bon do pa të dëdëdëllë amerikane apo etjë çfarë më thonë çfarë pichtut. Për këdo çdo bën të naftë. Mir po toka e Arabit. Kjo është ajo Meselia. Por sa ata pastaj kan lanën fenë e Zotit e barekeu taala. Para më vëzë me, me pas ata besnikë ndaj fenë e fese, Zotit. Para më çaubën e kan çatu, pasuritë kan çatu. Po para më më thonë ndonjës edhe na vendosni. Sa do të ishte pushteti i mali muslimanëve. Sa do të, të qonin ran musliman. Po në një minutë kishin mi pezullu këta fruturimë, këta lvizet s'ka naftë. Por se, Allah o vetin që ka ban me me tokën e vetë dhe me ligjet e vetë. Kjo dhe zërë shkurti meqtë, atët se në ka përmejnë djetarët, në që ështën e, emit Allah o te bare kjo e tala, el hafët. Neve kemi dhe disa primësimet e të të shtina për ligjëratat. E arshme, e lus allahu allahu allahu me Allahun të barek e vëtala që Allahut në arruan fejën tonë, ti ruan imanët tona, ti ruan Allahut të barek e vëtala, dhe vëshmërit, si da të mundohi me to ma dhuru Allahut të barek e vëtala, e lus me Allahun në gjelë gjelëhu që Allahut të barek e vëtala, ti ruan muslimanët kude që anë, e lus me Zotin ton të barek e vëtala që Zotin ju në gjelë gjelëhu, na mundësën me jetu në në hien e emrave, sesive të Zotin, te barek e vëtala, nëse votona imanin dhe dashurinë në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit Allahu salla xelayhi ve sellem elusmi Allahu te bareke o taç zoti o xhel xhelalu ku yakimi çullo Allahu na shpoblem ku kemi gabu Allahu na fal a qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin